Допреният Въглен Трета неделна беседа от том 8 на серията Сила и Живот, 1924 г. И допряго до устните ми и рече. Един от видните еврейски пророци, можем да кажем един от най-гениалните, разказва една от своите опитности. Това е изключителна опитност. Не всички могат да я преживеят, това не е реално. Онова, което само един преживява, то е реално. Изглежда като противоречие, но всъщност не е. В дадения момент за нас въжи само това, което ние преживяваме, което ние схващаме. Преживяването на този пророк седи в това че той се намира в едно изключително положение, вижда неща, които не е виждал до тогава. И в него се заражда отчаяние. Той казва, видях Бога. Ние не можем да описваме онова, което той е видял. Не можем да си представим нещата така, както са били всъщност, а съдим по думите му. Казва, понеже видях Господа в неговата слава, и понеже съм грешен човек, ще ме сполети нещо, някаква смърт. И тогава един от седящите духове, от тъй наречените серафими, духове на любовта, взима един въглен от ултара, допира го до устата му и казва — «Греховете ти сега ще се изчистят». Ако вземем буквалната страна на този стих, питам. Едно обикновено допиране на въглена, може ли да извърши това? Не може. Следователно е едно особено допиране. Свещеният огън се допира по особен начин. И допряго до устните ми, и рече. Всички неща в живота започват с един вътрешен импулс, с един вътрешен стремеж. С един вътрешен подтик. Дълбоките причини на тия импулси, на тия стремеже на човешката душа в съвременното развитие, са неизвестни. Много от вашите състояния са ви неизвестни и не можете да си ги обясните. Искате да бъдете богати, имате силно желание за това и можете да му посветите целия си живот. Но като ви попитат философски, защо искате да станете богати, ще кажете, за това, за онова, ала подбудителната причина не е тази. Можете да имате желание да станете философ или учен, и на това желание да посветите целия си живот, то да ви коства всичко, но подбудителните причини всъщност са скрити. Ако запитат колелото в една воденица, защо се въртиш, и то каже, че иска да смели брашното на господаря си. Така ли е? Чудни са хората. Те като това колело казват, аз искам да меля брашното на господаря си. Ако нямаше вода, можеш ли да мелиш? Не можеше. Следователно, ако ти мелиш, водата те заставя. Но зад тази вода сиди друга причина. Топлината ще му каже, не зависи от теб, ако не съм аз... Ти не ще можеш да се движиш. Ако топлината изчезне, водата не ще може да се движи, а следователно и колелото няма да може. Значи, причината не е в колелото, не е и във водата. Ние спираме до топлината, но зад топлината има друга причина, друго нещо, разумно. Ако няма някоя разумна сила която да раздухва онзи огън. Можеше ли той да гори? И сега учените искат да ни убедят, че слънцето от само себе си гори. Това е философия, която почива на една здрава математическа основа. Питам, във вашите къщи, във вашите огнища огънят от само себе си ли се запалва? Не. Или вие го запалвате? Или някой ваш съсед, или някой приятел. Може вие да сте го запалили и да си заминете, а като се върнете да кажете, този огън гори. Да, но някой го поддържа. Има някаква причина, която го поддържа. Слънцето гори и ние казваме, че то от само себе си гори. Сега човек сам по себе си е една запалена свещ. Той гори. И в това горене се проявява животът. Но един ден изгаря, както изгарят почти всички неща, свършва му маслото. Не казвам, че той умира, а че изгасва. Но ако му сложите малко масълце, пак ще гори. Щом имате разумност в себе си, всякога можете да възобновите топлината. Фисая този виден пророк се заражда един страх. Умен човек е бил, но кое е онова, което го е изплашило? Можете ли да си обясните происхода на страха, откъде води своето начало? Тази велика сила, любовта, тя произвежда страха. Страхът е една сила, която дава потик на човешката разумност. Само страхливите хора могат да бъдат учени. И ние сме учени, защото сме страхливи. Действително, изведете страха, от който и да е човек, и той не може да стане учен. А ученият търговец-финансист защо е станал такъв? Страхът. Страхът е, който го кара да държи сметка за всичко. Страх го е да не остане гладен, гол, бос, да не се изложи пред обществото. Ученикът защо учи? От страх учи. Онзи от бойното поле защо се бие? Защо воюва? От страх воюва. Навсякъде от страх се бият. От страх воюват и после казват, тия са герои. Не, аз оспорвам това. Това е лично мое схващане и ще ви го докажа. Ще направя едно сравнение. Ще ви преведа едно морално положение. Това, което всички хора вършат в даден момент, е престъпление, а това, което аз върша в същия момент, е добро. Вие ще кажете, че моето твърдение е криво, нали така? Хубаво? Аз имам пълна каса с злато. Всеки, който би бръкнал в моята каса, какъв ще е? Престъпник. Мога да го подведа под закон. Но ако аз бръкна в своята каса, съм морален човек. Следователно, в този случай касата признава само мен за морален човек, но всеки друг, който бръкне в нея, според закона е престъпник. Когато аз бръкна, касата прави изключение. Защо? Кажете, нали вие сте хора на разсъждението? Това са закони на съвременното общество. Ще кажете, това е иллюзия. Не, това е така. Но питам. «На какво основание аз да съм морален, честен човек, а другите да не са?» Касата казва. «Само ти си честен човек и когато бръкнеш в мен, аз не се опетнявам». «Добре, но представете си, че обеднея и продам тази каса други му, а той вземи и я напълни с пари. Ако бръкна в тази моя каса, как мислите, ще бъда ли честен човек?» «Не». Аз ще бъда безчестен. Защо? Следователно всеки човек в момента, когато касата е негова и бръкне в нея, не е безчестен. И всички хора, които нямат каси, са безчестни. А всички, които имат каси, са честни. Това са положенията на съвременното общество. Това е съвременната логика. Аз си правя свои изводи и нека каже някой, че не е така. Това почива на известни закони. Навсякъде в света съществува същата база. Ние сме много морални. Минаваме за хора, които имат дълбока любов, религиозни сме. Ще ви приведа един пример, за да видите доколко всичко това е действително така. Баща, богат банкер, има дъщеря и син отлично възпитани. Дъщерята минава за една от най-целомъдрените, ходи скромно облечена, не обича да изнудва баща си и майка си. Бащата не е толкова претенциозен, не обича да се облича добре. Наближава рождество Христово. Дъщерята идва, прегръща баща си и му казва — Татко, ще ти поискам нещо. Бащата първо мисли, че ще му поиска пари или нещо друго, но тя казва — Аз искам... Да си купиш една хубава шапка, нови обувки, нови дрехи. Молете, купи си, ще ми бъде толкова приятно да бъдеш хубаво облечен. Бащата си казва, колко е разумна моята дъщеря, иска да ме види хубаво облечен, с шапка, с нови обувки и нови дрехи. Тя е гений за него. Аз ще дойда с теб, ще ти избера дрехите. И тръгват, тя ще му избира дрехите. И наистина избира му хубави дрехи. След като избере за него, той и казва, — А ти за коля да не искаш ли нещо? Е, сега няма нужда. А тази шапка не искаш ли? Много е хубава. А този костюм, тези обувки? Облича я той. Питам, кои са подбудителните причини на дъщерята да иска да купи дрехи на баща си? Ще кажете рождество Христово? Не е. Тя е видяла един красив момък и не може да каже на баща си, татко, аз се влюбих и искам да се облека хубаво, а не може и да се представи пред момъка недобре облечена. Затова си служи с дипломация. Първо ще облече баща си, после и себе си. Голяма дипломатка е тя. Така правят хората, а после ще кажат, че са морални, че са умни. Нямам нищо против дъщерята. Но в дъното на душата си тя не казва самата истина. Сега, като дойдем до онзи вътрешен, религиозен живот, и там има такива положения. Понякога ние казваме пред себе си само половината от истината, а половината не. Някои неща крием и искаме да се извиним. Направим някоя грешка и казваме, е, обстоятелствата отвън са такива. Понякога едва ли ще кажем и 25 на 100 от истината, съзнателно желаем да се самоизмамваме. В дадения случай нещата са математически точно определени. Духовният свят е свят, който не се изменя. Аз ще ви преведа един пример, за да ви покажа, кое е морално. Сафрио е наречен един отшелник. Живял в миналите векове, още в най-ранните времена на християнството. Той бил от знатен род, но се числял към всемирното бяло братство. Според окулдната философия дал обещание, че като види някой да извършва престъпление, никога няма да казва, че го е видял, и във всички случаи за никого зло няма да мисли, никого няма да издава. След като преживял... 15 години в това отшелничество попаднал на следния тежък изпит. Една богата видна римлянка, Марциама, имала любовник, с когото се разхождала през една хубава местност. Нейният любовник е заподозрял в нещо, забил ножа си в гърдите и тя умира. Тък му по това време Сафрио минава през тази местност и вижда една жена, лежи мъртва на земята. Той се чуди как е станало това убийство. Веднага минават хора покрай това място и го запитват, кой уби тази жена. Той е видял, кой е убиецът, но дал веднъж обед, отговаря ‒ аз я е убих. Хващат го, дават го под съд. Всички се намират в чудо ‒ един учелник от 15 години да убие една жена. И най-после си мислят ‒ някакво ужасно престъпление трябва да е извършил. И за да го прикрие, решил е да убие тази жена. Осъждат го на смърт, но той казва на съдиите: Аз имам пред мъртвата едно задължение. И според обичая искам за последен път да я видя, да изпълня това си задължение. След това вие ще приложите смъртното наказание. Ще кажете, това митлия или легенда, че работите стават много бързо. В митовете и легендите работите стават много бързо, не се протакат. Той приближава до умрялата, простира ръцете си отгоре и тя става и издига се. Още един път простира ръцете си, трети път и най-после тя става. Оживява. Той казва: Сега аз изпълних своето задължение. Можете вече да приложите своята присъда към мен. Тя се обръща към съдиите и казва, — Не е този, който ме уби. Следователно, когато някой каже, че не е извършил престъплението, което му приписват, ако действително не го е извършил, ще има сила да издигне мъртвата. Законът е такъв. Аз изваждам един морал. Всеки, който не може да поправи една своя грешка, е престъпник. А всеки, който може да я поправи, е Сафрио. И когато някой път ви казвам, че можете да поправите грешката си, вие казвате ‒ не мога, аз съм слаб. Не. Всички можете да бъдете като Сафрио. Ако един Сафрио можа да въздигне мърциама, мъртвата, няма, вие ще бъдете по-слаби да изправите една слоя грешка. В какво седи благородството на съвременните хора? Кое е ценното в тях? Ако в съвременното общество ни запитат, кои са у особени качества, които отличават човека от животните, ще кажете, говорят. Че и животните говорят, я вижте у нези връбченца как чороликът. Като мине някой сокол покрай тях, извикват цврък и моментално се скриват. Щом за мине соколът, дадат си един знак и пак излизат. имат си и те знаци, казват... Разумното слово е, което отличава човека от животното. Но в какво седи разумното слово на човека? Някои казват, да вярваме в Бога. В какво седи тази вяра? Нима за онова животно, което гледа към своя господар и изпълнява неговата воля, този човек не е Бог. Каква разлика има между теб и това животно, когато служиш на Бога? Човек... Е само онзи, който изключва от себе си всяко престъпление, всяка лоша мисъл, всяко лошо желание, всяко лошо действие, нищо повече. Човек е само онзи, който не отнема живота никому. Той е човек. Той е Сафрио. Ако след като се скарате с някого, във вашия ум се яви мисълта... Чакай, аз имам един нощ, ще го забия, ще му отмъстя. Човек ли сте? Нима унази влюбена жена, след като обича своя възлюбен и види, че той обича друга, каже, аз ще му отмъстя. Това е човешко. Какво от това, че люби друга? Хубаво, всички жени минават за честни. Сега по му разсъждавам. Ако попитат вас жените, ще кажете, а ние сме честни. Всички минават за честни. Хубаво. Ако вашият мъж се влюби в една жена и тя минава за честна, кое е онова, което може да го обезчести? И ако вашата жена се влюби в един мъж и той минава за честен, кое е онова, което може да я обезчести? Щом има нещо във вас, което може да ви обезчести, това е друг въпрос. Но вие твърдите, че е така, че това е процентово Питам тогава, ако вие всички жени сте честни, защо се подозирате тогава? Кое ви дава повод да се подозирате в дадения случай? Имате ли право в дадения момент да ограничавате душата? Вие в душата на вашия мъж ли сте? В ума на вашия мъж ли сте? Знаете ли какви са унези дълбоки подбуди от миналото? Какви са отношенията между две души? Казвате, той се е влюбил. Може да не е така, да е само привидно. Когато някой каже, че се е влюбил, какво подразбира? Нима някой, не може да се влюби в моята каса. Нима не може да се влюби в моите обувки. Щом се влюби, задига ги. Един ден, щом видя обувките си на други крака, ще кажа. Аз се радвам, че тия мои обувки ще те служат така, както и на мен. Ако подам заявление и се оплача, какво ще спечеля? Какво от това, че не са на моите крака, а са на неговите? Следователно, ние напускаме Божия закон и се спираме пред неща, които са извън морала. Ние, съвременните хора, считаме едно положение за морално, а друго не. Всяко неморално положение има особена черта на човешкото лице и форма си има. Престъплението живее в света и също си има форма. Престъпната мисъл има особена форма. Престъпното желание има особена форма. Престъпното действие също. Тези най-тънки неща... И те имат своя форма. Някой път ние не искаме да признаем това, но в погледа се вижда. Лош поглед има такъв човек и с него казва ‒ ти направи така, но и аз знае как да постъпя. Той направи някоя гримаса с устата си или затвори едното си око, понамигне с него. Казвам ‒ според вашата философия какво лош има в това? че някой мъж намигнал на някоя жена. В какво сиди престъплението? Какво от това, че е затворил едното си око? Като си е затворил окото, той казва, аз съм много честен човек, гледам само с едното си око, имам само един закон. Ние го даваме под съд, че е извършил престъпление. Казваме, че когато някой затвори едното си око, това е престъпление. А когато гледа жената с двете си очи, не е ли престъпление, намигнали, питам, къде е моралът, в какво сиди, че затворил едното око, това се счита за престъпление. Седят всички моралисти и искат да ни убедят, че в света имало морал, имало установени положения. Едно морално състояние дава едно морално разположение. Едно вътрешно разположение, което в нас е едновременно светлина в ума, ширина в сърцето, а във волята — сила. Всяко положение, което в нас е светлина в ума, разширение в сърцето и сила във волята, е само едно морално положение, но още не е морал. Някои хора казват, че са морални. От това гледаще в съвременното общество има малко хора, които са морални. И онези, които създават законите, като се поставят в положение да ги изпълнят, сами ги престъпват. Съвременното общество създава закони и само не ги изпълнява. Английските закони не са валидни за България. И българските закони не са валидни за Англия. Питам тогава, нали трябва да има един общ знаменател? Имаме. Американски закони, имаме английски закони, имаме германски, френски, руски, китайски, японски, но къде е общността на тия закони, валидността им, валидни ли са едновременно за всички? И ние виждаме, че в България, ако убиеш в мирно време един човек, ще те затворят, ще седиш в затвора 10-15 години и ще минеш за безчестен. Но ако във време на война убиеш 10 души, ще те окачат един георгиевски кръст, ще те считат за герой Това не е само при българите. И при англичаните, и при русите всички общо ще сложат кръст за храброст. В мирно време поддържат, че престъпления не трябва да се вършат, а във време на война казват, колкото повече убиеш, толкова по-добре. Откъде е дошло това раздвояване? Сега ще кажат някои, че това е за да изчистим света, за да го подобрим. Добре. Уверени ли сте, че светът се нуждае от такова пречистване? Когато един български лозар изпраща някой да му реже лозето, какъв човек ще изпрати? Разбира се майстор, който разбира отрязане. Не всяко рязане е правилно. Казват. Да се създаде един закон. Да, но не е само това. За да се създаде един закон, трябва да се съберат най-умните, най-учените, най-силните хора в света. А в съвременния свят, в съвременна Европа, кои правят законите? Тие техни закони аз наричам закончета. А в света има един велик вътрешен закон – който наказва и законодателя. Всеки закон, който не е в съгласие с живата природа, всеки закон, който не е в съгласие с Бога, не е истински закон. Не говоря за този Господ, за който говорят хората, не. Има един Господ в света, който въздава на всички народи едновременно. Няма да се спирам сега да ви обяснявам, че всички тези промени, всички тези економически пертурбации, глад, болести, са резултат на унези извратени закони на държавите в света. Колкото по-малко закони има в една държава, толкова тази държава е по-добре, а колкото повече закони има, на толкова по-низко ниво стои в своето развитие. Някои ще ми възразят. Питам тогава, ако законите са едно естествено положение на съвременното общество, къде са кодексите, които указват, когато един мъж и жена се оженят и народят деца, как да ги възпитават и отхранват? Има ли написани закони? Има ли някакви закони, според които майката да съди сина и дъщеря си? Има ли закони, според които бащата да съди сина си и дъщеря си? Има един закон, но написан ли е? Понякога ще видиш, как бащата и майката държат една пръчица и казват, виждаш ли я? И там е всичкият закон, в пръчицата. И майката я вземе, магнетизира малко задницата на малкото дете, то попее и всичко свършва. Добре. Една държава не е ли една фамилия? Нека и държавата си има една малка тояшка там. Ако казват за съвременното човечество, че е пропаднало, аз предлагам това, което и друг път съм предлагал. Нека всички управляващи, цялата полиция, властта, всички седи, стражари да се отеглят, да остане без тях и нека в продължение на пет дни да се даде свобода, всеки да се прояви свободно, да видим дали тогава ще има повече кражби и престъпления или по-малко. И казвам, настанала е такава епоха, когато всички религиозни хора трябва да се самоопределят. Ще се върна към стиха и допряго до устата ми. Аз наричам този огън огън на любовта. Остата е символ на разумното в света. Оста има само разумния човек. А всички онези, които са неразумни, нямат. Ако вие считате отверстието на устата и езика, които имате за уста, това не е уста. Остата е създадена за един разумен разговор. Тя трябва да бъде сладка. Да няма в нея никакви горчевини. Този, който е създал езика, никакви горчевини не е внесъл в него. Затова и никакви горчевини не трябва да има. Сегашните културни хора, в хората на новите течения, разните окултистите, усофи, християни, хора от каквато и да е религия, аз поддържам техните уста и техните езици трябва да бъдат чисти. Ако всички от водители на религиозните течения биха постъпвали като сафрио да казват това престъпление е наше, светът щеше да се оправи. Ако всички духовници биха казали, освободете всички затворници, защото за войните, за всичките нещастия, ние сме виновни. Докато прострат три пъти ръцете си, целият свят ще възкръсне. Това е положението, в което съвременният свят трябва да дойде. Да кажем, че всички вие, които ме слушате, очаквате нещо... Но ако ви попитат, защо сте дошли на земята, какво ще кажете? Е, да се осигурим. Можем ли действително да се осигурим? Аз бих желал да видя един осигурен човек. И тогава казвам. Силният човек може да стане слаб, и умният може да стане глупав. Това не са положителни неща. Юнакът в младини, като стане на 60-70 годишна възраст... Ще бъде така безсилен, както най-малкото дете. Онзи учен може да заболее и неговият мозък от едно заболяване да изгуби всичкото свое знание. Значи, всяко нещо, което можем да изгубим, всяко нещо, което не е в нашата воля, не съставлява същността на нещата. И тъй, Чисто духовният свят е свят създаден от идеални форми. Например, как се проявява любовта? В съвременния свят тя може да се проявява само чрез добродетелта, иначе е недосегаема. Самата добродетел се изразява чрез материали, а любовта като принцип е нещо нематериално. Човешкият ум се проявява само чрез човешките мисли. Разумната човешка воля е една чисто духовна сила, но само чрез своите действия тя се материализира. Този серафим, любовта, трябва да се докосне до нашите устни. Тя се е докоснала до великия пророк, за да го въздигне, и от тогава пророкът е писал тези хубави работи. Откакто се е докоснал до толстой, от тогава той е започнал да пише тия хубави работи. И всеки човек, до когото се допре свещеният огън на любовта, може да направи всичко. Може да напише всичко хубаво. Питам, кое е по-хубаво в света? Да имаш нещо, от което да се ползваш или да го предобиеш и да ти го вземат. Съвременният културен свят. Съвременна Европа какво придоби от тази обща война, в която умряха 30 милиона човека? Всъщност нищо не придоби. Развратът в най-голямата си сила влезе в съвременния свят и сега идват още по-тежки страдания. Да не мислите, че идва мирен живот? Не. Сега сме пред вратата на още по-лоши неща и ще видят какви неща ще станат в природата. Най-много след 10 години хората ще видят... Какви промени ще настанат в живата природа? За всяко нарушение в нея, тя иска своето равновесие. Животът на всички тези хора, които са измрели, техният живот, който еволюираше и спря, създаде известно отрова вътре в света. И винаги след една война се ражда развратът. В съвременното общество... Трябва да има упомване. То се състои в това хората да съзнаят, че известни положения са грешни. Сега и англичаните, и французите, и българите искат да ни уверят, че войната е вреда на нещата. Не, войната е едно изключение, не е вреда на нещата. Една случайност е тя, едно изключение, а изключенията са закон за проявяване на разумния живот. Например, някои, които имат запичане, на тях може да се даде рециново масло. Но рециновото масло е една случайност, едно изключение в живота. То не е необходимост, не може всякога да се взема. Маслото е само за регулиране на човешкия стомах, да се премахне онова състояние, което е против растението на неговия организъм. Сега колко имат този характер на сафрио? Съвременното духовенство казва Ние не сме в състояние да оправим света. Учителите са виновни за младеща. те са безбожници, не ги учиха на бащината им вяра. Ако питате учителите, те ще кажат Родителите са виновни, обществото е такова. Ако попитате обществото, то ще хвърли вината му. Всички приписват прегрешенията на друг, а те са все чисти и праведни. Казват Природата е такава. Господ е създал света такъв. Всичко слагат на Бога. Господ казва: И Христос, като дойде едно време, и Него осъдиха, заковаха Го на кръста. Неговите ученици мислеха, че Той е много силен. И Юда, който го предаде, казваше: Аз ще го предам, за да се прояви Неговата слава. Той смяташе, че като го предаде, с един замах Христос ще се освободи, но видя, че той е бил слаб и умря, като другите хора. Като го распнаха, той съжаляваше. Какво мислеше Юда? Мислеше, че Христос е много силен, ще стане цар, ще управлява света, а Юда ще стане негов пръв министър. Като видя, че нищо от това, което очакваше, не може да стане... Той се самоуби. Друг от Христовите ученици взе нож да го брани. И във времето на Христос имаше хора, които казваха, че светът без нож не може да се поправи. Този ученик искаше да вземе много ножове, но Христос му каза, вземи само един нож, за да си направиш опита, един нож ти е достатъчен. И Петър взе един нож, на то, го хубаво в градината. Смел бе той. Не знаеше какво може да го сполети. Тогава нямаше комунисти и анархисти. И като взе ножа, видя, че е много страхлив. Страхлив беше, ще ви докажа. Като отиде в градината, отреперенето на ръката си едва можа да отсече ухото на слугата. И Христос му каза, слушай, ти нищо не можеш да направиш, аз виждам. Но скри ножа в ножницата. И Петър каза. Учителю, само да пожелаеш ти, аз съм готов на всички жертви, аз съм силен, ще те браня. Той скри ножа си и след това офейка. Отидоха и идей всичко отиде. Всички се разбягаха. Като отидоха там, в преторията, казват на Петър. И ти си един от неговите ученици. Аз съм човек с други възгледи, не съм от неговите ученици. Отрече се. Три пъти се отрече от Христа. И след това Христос го попита. Петре, къде ти е ножа? И като му каза Христос тия думи, той го разбра. Докосна го Христос с онзи огън на любовта и му каза, къде е пътът за избавлението на човечеството. Не чрез нощ ще се избави светът, но сърце трябва, ум трябва, безстрашие трябва. А ти си, Петре, страхлив. Страхлив като заек. Аз съм ви превеждал онзи анекдот за заека, който казвал, дотегна ми вече в горите, ще изляза навън в света. Купил се два кобура, въоръжил се, разхожда се. Пав! Тракнало нещо. Подскочил и избягал. Втори път. Няма да бъда страхлив. Тракнало пак, пак избягал. Колкото пъти тракнало, все избягвал в гората. Та и ние сега сме герои. Англичарите първо бяха герои, но после в хоризонтално положение дрехите им. Германците също. Отначало бяха герои, но после в хоризонтално положение пърде сутата им. Като ги разбиха и те бяха в същото положение. Не сме видели герои. И на българите, като бягат, пардесютата са в хоризонтално положение. Всички бягат, но като се върнат в отечеството, си казват, като нас герои няма. Не, не, приятелю. геройството седи в друго. Аз бих чел за герой, ето кой народ. Когато излязат някои народи да се бият, то истинските герои от тях, като вдигнат ръце да преспят своите неприятели... Да отидат при тях, да им вземат оръжията, да ги нахранят хубаво и след това да ги върнат при техния цар, като им кажат: Слушайте, ние сме миролюбив народ. Не искаме да ни закачате. Втори и трети път, като дойдат, отново да направят същото. А на нас сега ще ни казват, че сме герои. И къртечният огън тъй прави так-так-так, но и от неприятелската страна так-так-так. И едните, и другите се избиват. Каква философия има в това избиване? И във всички църкви учените учат, че Бог е любов, че майките и бащите трябва да се обичат. Питам тогава. Ти защо ще разплачеш тази майка с убиването на нейния син? Тази майка, която го е целувала, милвала и казвала, синко, синко, без теб не мога. Ти ще я разплачеш. Защо и нанасеш тази рана? Този, когато убиваш, има сестра, брат, всички разплакваме. И сега всички свещеници, всички проповедници на този живия Христос, седят и казват, Така трябва да бъде. Не, не трябва да бъде така. Не трябва да разплакваме нашите майки и бащи. Не трябва да разплакваме нашите сестри и братя. Така трябва да мислят и англичаните, и французите, и китайците, и японците, и русите, и българите. Като мислим така, ще се оправи този свят. Сега в света иде една велика сила. Аз се наричам Живия Господ, който иде в света. И ясновидците, дори и най-видните учени виждат вече това. Иде Господ, ще видят всички, казват да видим Господа. Аз ви казвам положително, всички ще го видите. Не днес, но един ден ще го видите. Не след хиляда години, не и след деветстотин, малко по-рано ще бъде. Не и след 8, не и след пятьстотин години, още по-рано ще бъде. Аз мога да спра на пятьстотин години. Ще кажете, това е далечното бъдеще, не е за нас. Още по-близо е. И знаете ли какво ще бъде положението на съвременното човечество, когато дойде Господ? Всички ще бъдат прострени на земята с лице надолу. Всички, без разлика, така ще бъде. Цялото човечество ще бъде прострено на земята. Всички ще лежат. Ще мине тогава Христос и ще каже, Онези, които са правили добро които са се подчинявали на Божия закон, ще възкръснат, а онези, които не са ходили по Неговото учение, ще останат отвън. И следователно, като простре Христос ръцете си върху тях, те ще възкръснат. Христос ще пита, колко има между българите, които са ходили по Неговото учение, колко американци, германци, французи, Руси и други има между всички, които са ходили по неговото учение. Той ще види, кои са истинските. И вие ще видите, между кои сте. Ако станете, вие ще го видите. Ще видите онова велико лице, което казва «Гладен бях, нахранихте ме. Жаден бях, напоихте ме. В затвор бях, посетихте ме. Болен бях». Прегледахте ме. Но това са само символи, Зад които се крият Велики истини. Сега това учение на Христа Не е само един импулс, За да се вълдушеви човек временно. Не е само едно вълдушевление. Божественото учение Прилича на малък огън, Който постоянно се разгаря. И всичко, Което прави човек, прави го само заради Бога. Питам ви, защо става целия спор в света? Вие ще се срещнете някой път, ще кажете — а, шапката му е хубава, дрехите му ще погледнете, знанието. Но всички тия неща са външни украшения. Онова, което отличава човека, е друго. Аз ще ви преведа едно сравнение. Минавате през едно планинско място. Някой овчар си е направил там малка колипка с една стайчка. Той ви покани на гости. Посвири ви и вие се заминете. След 15 години минавате пак през това място. Няма колипка. Този овчар, забогатял, продал всичко, направил си един хубав палат, купил си автомобили, наредил си палата добре, с електрическо осветление, с баня и си казвате, Положението на този овчар се е подобрило. Но я попитайте, у нези овчари съседи какво ще ви кажат за него? Ще ви кажат, че той не е първия човек вече, не е такъв, какъвто беше. Той е богат, има всичко, голям палат, шарени прозорци с хубави завеси, облечене в купринени ризи, но на колко вдовици е взел и мането, колко сирома си е опропастил. Питам. Къде е тогава щастието му? Често вие казвате, колко е светнало лицето на този, а на онзи колко е пожълтяло. Аз обичам понякога жълтите хора. Ами че те ни трябват. И колкото повече жълти хора имаме, толкова по-добре. Онези оправените не са най-добрите. Това е едно заблуждение. Онзи с изпъкналите очи... Не е най-добрият. Знаете ли, кои очи наричам красиви? Когато си обесърчен, отчаян, срещате някой, сложи ръка на главата ти, погледнете и каже. Братко, не бой се. Има добри хора в света. И ти усетиш една топлина. В теб настане цял преврат. Това е човекът с добрите очи. Жена или мъж? Като сложи ръката си отгоре, повдига този отчаяния, казвам браво. Но ако тя сложи ръката си върху него и го смъкне, казвам съжалявам. Ако един мъж сложи ръката си върху главата на една развратна жена и я спасява, казвам браво. Ако неговата жена се сърди, че той е спасил тази, казвам жено. Ти не разбираш един от великите Божии закони, ти не разбираш волята Божия, Твоят мъж не е дошъл да служи на теб, той ще служи първо на Бога, после на себе си и най-после на теб. Това е едно положение, което съвременните хора трябва да разбират. Вие казвате, този човек, като ни проповядва това, върши ли го така? А когато всички спят, какво прави той? Какъв е неговият интимен живот? Ами ако само не забавлява? Да, тъй прави светът, възможно е и аз да го правя. Нали всички хора, светът, Господ е направил? Да, Господ го направи, но в него има сила да изправи всичко и един ден ще оправи света. Аз ви казвам... Проверете един закон в света. Намерите се в едно безисходно положение. Опитайте Господа тогава. Ако вие искате да опитате великата истина, кажете в душата си, ако всичко това Господ е създал, отнес грях не правя. Кажете ли си така? Всички ваши недъзи, умствени, Сърдечни, волеви, всичко ще изчезне и ще бъдете свободни. Аз употребявам вашият израз, защото вас Господ не ви е създал. Роденият от Бога грях не прави. Сега често ми казват, учителю, кажи една дума. Но като се каже думата учител, аз подразбирам друго. Разбирам, че в света има само един учител. Един е той. Един е този, великият учител. Когато говоря това, моят ум иначе мисли. Ще ви приведа един пример. Тази сутрин беше вече съмнало. Седя в стаята си и съм дълбоко замислен. Ключът на лампата ми е затворен. Сяда при мен един мой приятел и веднага лампата светва. Казвам си тъй по-човешки, как така съм оставил лампата да свети. Простирам ръка да я изгася. Казвам си, тия отвън, по инсталацията си, играят с електричеството. Играят си стока, туго пускат, туго спират. Чакай да затворя ключа. Затварям го. Тя пак светва. Казвам, лампата свети и през затворен ключ. Отваряме, пак свети. Питам този приятел, който си при мен, какво става. Той ме пита, но възможно ли е? Значи електричеството. И като е отворено, се проявява, и като е затворено, пак се проявява. Аз мога да ви обясня, това и е научно, но изведнъж се спирам и какво виждам. Един мой заминал приятел е душил и ми казва, аз искам да ви кажа, че едно време живях между вас и като тази лампа светих. Та да сега искам да ви обърна внимание. Неговото име е Иван. Казвам му. Как си ти от онзи свят? Какво правиш? Добре дошъл! Много добре! Авангард съм изпратен в България. Иден вече отгоре. Какво ще кажете сега, като ви разказвам този анекдот? Да оставим това, дали вярвате или не? У нези, които вярват, считат това за една действителност. А у нези, които не вярват, считат го за един мит, разказ или басня, хитро скорени от мен. Но както и да е, питам тогава, красивото в живота в какво седи? Красивото в живота седи в общението с Бога на любовта. Това, което разширява сърцето, което дава светлина на ума, то е само когато срещнеш едно същество, на което сърцето трепти като твоето, когато видиш неговата светлина, когато видиш неговата воля, която действа като твоята. Този човек е разумен и на теб ти е приятно да говориш с него. Само между разумни хора може да има едно разумно общение. Някой те погледне и набързо свали погледа си надолу. Аз считам за хубав поглед този, да те погледне някой с една нежна усмивка, а не да те погледне и после крадливо да свали надолу очи. Така прави младата мума, майска с това да покаже, че има срамежливост. А какво е срамът? Срамът дойде, когато хората се грешиха. Когато направиха едно престъпление, те се усетиха голи, сложиха си дрехи. Не е хубав този поглед. Да се погледне някой нахално, с един хипнотичен поглед. Хубав поглед е мекия. Да те погледне някой с един мек, нежен поглед и да каже братко, в името на Бога на любовта. Който живее в мен, аз съм готов да извърша всичко нова, което е за твое добро. И когато той ме погледне, да кажа същото. Това не е едно учение, за да знаете как да сте спрямо мен. Не, аз от това не се нуждая. Но всеки да погледне така към всеки един страдащ, колко страдащи, колко вдовици, колко бедни има. Те не се нуждаят само от дрехи, от обувки. Колко хора има, които от зимно време хвърлят обувките. Не само от това се нуждаят хората, но от една вътрешна подкрепа казват — мил поглед искам. Какво е милият поглед? С мил поглед се предава нещо. Когато аз кажа — ето този човек беше много добър, но сега не е такъв. Прав ли съм, може ли човешката душа да се измени? Ще ви дам един пример. Майката обича детето си. Тя го милва, целува. Бащата донесе бомбончета, ябълки и то си хапва това-онова. Майката казва, хайде, мама, хайде, хапни си. Но по едно време стомахът му се разстройва. Кой е виновен? Майката. Тя го вземе, налее вода в коритото, измие го. И то стане чисто. И сега всичко, което вършат хората, това са малките деца, които са оставили своите извержения. Какво правим днес? Уловим престъпниците и ги съдим според законите. Не, сега ще постъпим като майките. Ще вземем коритата, ще ги измием и те ще станат чисти. Ще кажем, тъй, мама. Друг път няма да правиш така, няма бомбончета. Казвате, това е една философия, която не търпи никаква критика. Кой от съвременните закони търпи критика? И тъй, ангелът на любовта, трябва да се допре до нас. Кой е този ангел? Единственият ангел, който ние знаем, който се е въплатил на земята, който е страдал... Това е Христос. Той е един от ангелите. Той е ангел Господен. Той е наречен още и Син Божи. Ангелът е служител Божи. Следователно, първият ангел, който е слязал на земята, е Христос. Той е единственият ангел, облечен в плът и кръв. Единственият ангел, закован на кръста. По това се отличава Христос, един от великите учители, че му забиха гвозди й. Историята не помни друг човек, който да е бил закован. Следователно, истинският ангел се отличава по това, че носи белезите на това заковаване. Мнози не искат да носят Христовото име. Някои ми казват, Христос е дошъл на земята. Еди, кой си е Христос? Казвам. Аз се радвам, но вижте ръцете му дали са пробити. Ако са много меки и нямат дубки, не е Христос. После вижте краката му, вижте и сърцето му. Тази дубка седи ли в сърцето му? Той я носи. Някои казват, как ще познаем Христа? Пет белега носи той. Два на краката, два на ръцете и един на сърцето. А казват някои, «Учителю, да ви прегърна и да ви целуна! Ти, който не си бил разпъван, можеш ли да целуваш? Разпъваният може да целуне онзи, който е бил разпъван. Болният може да влезе в положението на болния, но здравия в положението на болния не може да влезе. Той може само да му услужи. Следователно, ако ние не минем през онази дълбока опитност, през която е минал Христос, ако нашето сърце не се закваси с онази дълбока самопожертвователност през която Христос е минал, как ще служим на Бога? Сега казват, Христовата кръв ще ни очисти. Коя е Христовата кръв? Това е великата жертва, великото учение на любовта. А сега всички църкви от хиляди години слагат венци, чакат пришествието Божие, казват, идва Господ, и ние казваме, идва Господ. А те, не слушайте този проповедник, той е малко смахнат, има време още. Аз няма да се спирам върху това. Те са наши братя. И те са прави, и аз съм прав. Техните часовници са на турски, моята е Алафранга, казвам приятели, една грешка има. вашият часовник е на турски. Чакайте да ги преведем под еднакъв знаменател. И тогава, като ги извадим, ще видят, че и те са прави, и аз съм прав. Времето е дошло, само, че нашите часовници не са верни. Казвам Христос иде. Нека малко се позабави, че да се очистим от греховете си. Казвам според Христовото учение, може да се изчистим веднага. Кажете, аз служа на Христа и раздайте всичкото си имане. Казва, аз ще го раздам, но ще оставя за себе се поне 10 хиляди лева. Не, всичкото си имане ще раздадеш. Ако нямаш да раздадеш, не раздавай нищо. Помня, че преди 10 години... Един богат мой приятел, доктор Миркович, ми казва, Слушайте, учителю, да ви оставя настойник на моето богатство. Казвам му, аз нямам нужда да ставам настойник на твоето имане, но ще ти дам един съвет. Ако искаш да изпълниш точно волята Божия, ще раздадеш всичкото си имане на бедните и тогава ще работиш с мен. Но понеже имаш много роднини, да не кажа, че сме ти опетнили ума, ти ще продадеш мането си и ще го раздадеш на тях. Не трябва да се опетни името Божие, да не каже, че вървиш по диреми И така направи той. Един от братята на доктор Миркович, като умря, остави след смъртта си около 40 хиляди лева, които завеща за направата на един параклис, но роднините му взеха парите и ги разпределиха помежду си. Явява се на сън той на брат си и му казва. Моля те, не мога да бъда спокоен, иди и кажи на роднините, да раздадат богатството ми на тази църква, за която съм го определил. Аз му казвам. Брат ти, докато беше жив, трябваше да се уреди въпроса. Сега нека той сам да си го урежда. Аз не обичам да се занимавам с уреждането на материални работи. Така направи и ти, за да нямаш после неприятности. Някои казват за някого. Богат човек е този, нека дойде между нас. Користолюбива е вашата цел, а учен е този. Не, користолюбива е вашата цел, ние искаме хора със сърца, не че не почитаме този или онзи. нека си е учен, нека си е богат, но ако дойде при нас, нека да разполага с богатството си тъй, както си иска. Ние не искаме да му кажем те или иначе да направи. Не. Ако иска да изпълни волята Божия, те и да направи. Ако пък не иска да влезе в съблазън със своя живот, нека раздаде имането си на своите роднини. Сега този ангел иде. Не е въпрос как аз живея, как вие живеете. Ще ви кажа едно нещо, което и друг път съм казвал. Ако има същество в света, което живее чист и свят живот. Това е само Бог. Следователно, единственото за нас е да се съединим с Бога. Някои ги е страх да се съединят с Бога, да вложат своите капитали в Него. Казват, ако се съединим с Бога, капиталите ни ще изчезнат. Вие влагате в банките 10, 50, 100 милиона. Ни ви е страх. От хората ни ви е страх. Но като кажем да ги внесете в Христовата банка, казвате, Христос е много щедър, ще ни хвъркне капиталът. Не. Духовният свят си има статистика, има си и банки, но по какво се различават тия банки от светските? Там никой не краде. Дивидентите не се губят, нито стотинка не се губи. Кой каквото си изработил, то си остава за негова сметка. Това е красивото в света. Но онзи, който живее добър живот, съответно му се връща. Но онзи, който живее лош живот, и не му съответно се връща. За всяко нещо си има сметка. А добрите хора там са много щедри. Като те намерят беден, дават. Но пари на зем, не дават. Днес си гладен. за обящите те нахранят. А за утре вече е друг въпрос. Там за пари не те наемат на работа. Ако отидеш на лозето, ще работиш без пари. Ще оставят на твоята добра воля. И като се върнеш вечерта, ще те нагостят много добре, без да ти платят нещо. Но законът при тях е следния. От този човек, при когото си работил веднъж, можеш през целия си живот да ходиш да се храниш, ще кажете, а, той е много добре. Ние сме економисти, един ден да работиш и после Аллах, бабам, осигурена работа. И тъй трябва да оставим този ангел на любовта да се докосне до вашите сърца. Днес е денят. Но във вас не трябва да има състоянието, от което хората полудяват. Полудяването в света проистича от един закон, щом човек се раздвои в своите убеждения, полудява. Това трябва да знаете, а не, че доброто учение подлодява хората. Всеки, който се е раздвоил, всеки, който не е изпълнил волята Божия, полудява. И съвременният свят към това отива. Единственото, което може да ни направи трезви, е да имаме една основна мисъл. От любов да служим на Бога и като сафрио да не осъждаме никого. Ще дойде осъждането, но във всички случаи да кажем, аз съм причината за това. Някой път, като ви говоря, говоря, казвам, тия хора са добри, тия хора са способни, аз съм причината, че не ме разбират. Трябва да намеря някакъв метод да им разказвам хубаво, има в тях добро, в мен е грешката, аз трябва да направя още по-големи усилия. Тъй говоря... За да бъда положителен, щом кажа, че грешката е във вас, аз съм на отрицателната страна. Не се отричам от злото, нито от доброто. Доброто аз направих и злото аз направих. Но аз, който мога да направя това зло, мога да направя и доброто. Сегашните хора обаче са на другата страна. Щом дойде до доброто, казват, аз направих това добро. А щом дойде до грешките, там ги няма. Ще бъдем доблесни да признаем своите грешки пред себе си, да се разтърсим и да кажем. Слушай, приятелю, ти още не си живял по закона на любовта. Сега, според това учение, някои иска да знаят, дали живеят по закона на любовта. Аз ще ви дам един начин за млади и за стари да разберете дали живеете според любовта. Влезте в един дом. Веднъж, дваш, три пъти. Ако в този дом става подобрение, вашите влияния са добри. Любовта ви действа. Но ако след като влезете, произведете една малка дисхармония, нямате любов. Мнозина имат особена тактика, особена психология. Те, като влязат в един дом, гледат дали мъжът или жената са по-съобразителни, искат да предразположат нея или него, гледат да задоволят единия от тях. Не. Ти като влезеш в един дом, ще бъдеш честен и към мъжа, и към жената, и към децата. От твоето сърце ще блика любов. И на всички същества, които са излезли от Бога, ще гледаш като на живи души, ще гледаш с чист поглед. Няма да имаш никаква задна мисъл. Това е Христовото учение, което всякога можем да приложим и така ще бъдем щастливи. Този Господ, който ни говори, не е отвън, а е вътре в нас. Той ни говори, говори, говори. Страданията, мъченията, нещастията, това е истинския божествен език. Страданията, това са според божественият език въздишките. И когато видя, че някоя жена въздъхне, тогава не се смея, но казвам, научила е едно нещо. А щом се засмея, казвам, ти още от граматиката учиш, щом видя сълзите й, казвам, тя... Е на правата страна, чрез въздишки мисли. Казват, слабохарактерна е. Не. Онзи мъж или жена, които плачат и въздишат, в моите очи поставям много високо. Чудни са хората. Казват, тя е баба, плаче. Питам. Какво щеше да бъде, ако времето не плачеше, ако слънцето не печеше? Тогава греенето на слънцето не е ли бабешка работа? Това е същия закон. Плаче човек, но в тия сълзи се крие нещо. Някои пъти небето плаче, но в тия сълзи растат цветята, зреят плодовете и ние живеем и растем. Много пъти, когато видят в очите на майка си или на баща си две сълзи, те действат на децата много повече, отколкото ако им говорят. Свещенни са тия сълзи. Сега да не отидете на другата страна, да мислите, че всички сълзи са свещени. Не. Два вида сълзи има. Има актьори на сцената, които слагат за тушите си по едно мехур, че пълно с вода, съединено с конче, като се натисне да пусне вода и да даде вид, че плачат. Не е плач това, вода е. Друг пък ще го убиват, сложи под дрехата си един мехур, дебел около педа, пълен с червена течност. И като се яви на сцената, другият го с ножа и протече буйно на за червена кръв. Това не е истинска кръв. Боя е, казват за него. Плаче той. Но какво? Вода е това. Кръвта му изтече. Каква кръв? Кръвта на онзи престъпник. Боя е това. Като боднаха Христос, кръв и вода потече от неговото сърце. Това е истински страдащия човек. Това учение е за новите хора. За тях казват, че са сектанти. Не. Те не могат на учението на тия сектанти и най-малкият пръз да обърнат. А сегашното верою. Ама те е казал Христос. Какво е казал Христос? Той е казал... Да възлюбиш Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа, с всичката си сила, а ближния си, като себе си. Или който се гневи на брата си, без причина, или който рече на празно всяка реч, та са писани неща. Защо тогава да притуряме на Христа това, което не му е идвало на ум даже? Ако на нашата планета до времето на Христа се явил един ангел на любовта, и след Христа пак ще се яви този, великият, и любовта му ще бъде по-голяма. Когато се яви по-рано Христос, любовта му не беше те и голяма, че да поправи света. Но този път, като дойде, любовта му ще е по-голяма. И ще може да го оправи. Като го сложиха на кръста, той каза: Този път аз пропуснах нещо. Взимам го предвид. Но втори път като дойда, няма да го пропусна. И сега Христос, като дойде на Земята, ще донесе това ново нещо. Взбирате ли? Вие ще бъдете зрители на тази нова култура. На божественото благо и ще разберете, че вътре във вас, във вашите сърца, във вашите умове, във вашите души има нещо ново, което не сте изсънували. И Павел казва, има нещо, за което не сте нито помислили, нито сънували. И онова, което Бог ви е приготвил, е скрито във вашите души. Следователно, не се забавлявайте с вашия свят. Тоест, не отвличайте ума си, отворете сърцата си. Сега са последните времена в света и ако чакате да дойде друга епоха, ще останете назад. Може да дойде, но сега е време за работа. Казва се и допряго до устата ми и рече. Какво рече? Да възлюбиш Господа Бога Го. С всичкото си сърце и с всичко, което се крие в това сърце. Да възлюбиш Господа Бога твоя Гос всичкия си ум и с всичко, което се крие в този ум. Да възлюбиш Господа Бога твоя Гос всичката си душа и с всичко, което се крие в тази душа. Да възлюбиш Господа Бога твоя Гос всичката си сила и с всичко, което се крие в тази сила, и да възлюбиш ближния си като себе си и това, което се крие в ближния ти. Това е великият закон, който Христос носи сега на земята. 20 януари 1924 година София